след земетресение, всяка секунда е важна. Кои сгради са безопасни и кои крият риск? Днес разговаряме с инженер Димитър Куманов, специалист с богат опит в оценката на повредени сгради и а, ще чуем как се оценяват сградите, как а, младите инженери могат да се включат включително като доброволци. Добър ден, инженер Куманов. Добър ден. Днес организирате такава дискусия с да, експерти, заедно Йо. с камерата на инженерите. А, нека да кажа, че освен човек, който включваме много често, когато става дума за а, каузи свързани с водите в България. Вие сте строителен инженер и специалист в туманени конструкции. Не, Или, изобщо, изобщо конструкции. Из бетонни, всякакви. Добре, нека да започнем. Защо е важен този разговор сега? Ами този разговор а, е закъснял в интерес на истината и то много. Не, че водили сме го преди през годините няколко пъти. А, изключително важно е, когато се случи едно земетресение, има разрушени сгради и жертви, каквито България не е застрахована, че няма да се... са се случвали преди, ние сме в район с висока съизмичност. А, всички съседни държави, Гидруса, Турция, Гърция, Санторини, Албания Дуръз в Харватия, имаше също жертви в Румъния, много често върти се около нас и не знам кога ще ни тресне отново. И когато се случи такова събитие, изключително, от изключителна важност е да се оценят кои сгради могат да се използват и кои не могат да се използват и трябва да бъдат евакуирани, защото така ще може да се определи и необходимостта от времени лагери за настаняване на хора, които сградите им не, не могат да се използват, а държавата ни изобщо не е готова за това нещо. Тотално. А това означава, Разбира се, една от другите неща, които е важно при такива реакции, е, че а, моментално се изпращат спасители. Още М -м -м. в същия ден се изпращат спасителни екипи да вадат от разрушените хора. А, където сме относително добре подготвени, има да, доброволчески организации, има пожарната, добре реагира, оборудвани са. Обаче дори за тия екипи също е много важно да имат поне по един такъв човек, който разбира дали за да казва на тия спасители тук може да влезете безопасно е, там трябва да се преподпира или нещо друго, защото всичките тия дейности се извършват в условия на непрекъснати автаршокове. То продължава да друса. И всяка сграда, която е повредена, със всеки следващ автошок нейната носеща способност, коравината и доктилността на сградата деградират. Тя става все по-слаба. Това означава и да се правят системни проверки за конструктивни промени по сградите след даже не толкова значителни земетресения, ако разбирам правилно. Ами, значи тези промени в конструктивни промени в сградите трябва да могат да се правят само с проекти за това нещо от хора-конструктори, с съответните лицензии за проекти. Сиране. а у нас всеки си кърти, кой където иска, направили сме ги, старите сгради са на швейцарско сирене направени и панелните блокове, включително в, в, в които аз живея. Това кърте не трябва да, по някакъв начин да му се сложи край, защото не стига, че сме в район с висока съизмичност. Ми, ние сами непрекъсто си отслабваме сградите. Да, това означава системна грижа за да. а, конструкциите на сградите, защото Абсолютно. в противен случай жертвите ще бъдат много повече и защото е. има една поредица от рискове, в които се влиза като в а, блато. Сега, кои са най-честите грешки и заблуди при първоначалната проверка за подобни конструктивни проблеми? Значи Най-големия проблем в а, тази посока всъщност е, че а, държавата ни няма абсолютно никаква готовност за провеждане на такива оценки на повредени сгради, които трябва също да започнат на другия ден след земетресението. Ние нямаме никаква организация при а, земетресение в Перник. Това се видя много добре. И ще дам само един пример, а, че там а, те събираха жалби от хората, а, ги в общината. И един огромен блок сто апартамента. Един внесал днеска жалба, друг внесал утре жалба, но това са отделни жалби. Не са събрани всички жалби наведнъж а, на, за целия блок. Тоест от, не... а, от всички тези жалби за тях не прозира, че става дума за една и съща сграда. Да, не, то, да не, става, не става ясно за коя. И имаше случаи, в които ние се събираме пред един панелен блок 7-8 екипа от а, Експерти, които да оценяват сградите, при положение, че като всеки е дошъл да оцени един апартамент. А такова нещо ето ви е огромна грешка, значи ти оценяваш цяла сграда, защото е апартамента ХИКС може и да е здрав, ама апартамента ИГРЕК може да има повреди, които са страхотни. И ти заради това оценяваш цялата сграда. И, и това ставаше едно разхождане на тия екипи, които оценяват нагоре, надолу, безмислено се мутахме като мухи без глави с Пернишко. А си представям, ако това стане в район, примерно като София, където има ами 20-етажни да. блокове, ами да. а, даже с на толкова много строителни инженери да. може да доведе до някаква сграда в село Мещица. Аз. В това време съседната сграда оценява друг екип, с които се виждаме. След което аз обаче трябва да отида до Дивотино или до Батановци да оценявам някаква друга сграда, а, а някой друг ще дойде в мести, мещица, за да оценява следващата. Трябваше в едно село кмета да събере всички жалби и един или два екипа да оценява цялото село, а не да се разхождаме с цялата Пернишка област напред-назад и да губяме страшно много време и разходи и така нататък. Ето ви а, как е организирано у нас. Освен това, нямаше а, то, а оценката, трябва да се прави Uh, по uh, унифициран начин по един и същи начин от всички експерти. Uh, примерно, за което означава, че ти експерти трябва да са обучени как се правят такива оценки. Няма в България такива обучени. Всеки, ако е прочел нещо, има много ръководство. Ако е чел нещо или е разгледал, той си има собствени представи. И по-важното също така, че трябваше да има единен формуляр за попълване. <съкък> На... И това ли не е един? Ми нямаме. Нямаме такъв. Добре, т.е. това означава, че във всеки един момент, ако има такова бедствие, на практика държавата не разполага с адекватна ням, информация. няма, да. Не само, тя няма, значи те трябваше да сформирани и регистрирани екипи от доброволци във всеки, всяка област, да има доброволци, конструктори, които са записани, че са готови да вършат такива оценки и когато стане земетресението. Тия хора трябваше да знаят къде да отидат какво да правят. А ние тук сега в България, какво правим. Камерата на инженерите пуска едно обявление, който иска доброволци да се запише и те първа започваме да събираме доброволците. Нито са обучени, нито са оборудвани. Въобще сме нито имат трагедия. един формуляр, да, по и... който след това да се направят изводи То за някакъв и патърн, и за някакви ви... модели е... на. Да, ето ви а, един от най-големите проблеми. Аз може да съм много страхлив конструктор. Поглеждаме една пъкнатина и казвам, аз град трябва да се евакуира, друг по-смел. Поглежда същата пъкнатина ека нищо и нема сградата, може да живеят хората в нея. Си реч, не можеш да очакваш една и съща оценка за една и съща повреда по никакъв начин от различните екипи. Това са такива абсурди от много години. Ставаше дума, тук се бориме няколко човека, а, държавата да изготви инструкция как се оценяват такива експресни оценки, аварийни, в аварийни ситуации, как се изготвят, покви правила, така че да се надяваме, че нещо да се случи по-единно, защото освен всичко друго, тия хора, които са писали доброволци, да отидат и да оценят така сграда. Не знам дали хората разбират за каква отговорност това дума, защото аз отивам и оценявам един блок с 100 апартамента, 400 души живеят в него и аз казвам и се подписвам накрая, че в този блок може да продължат да живеят, въпреки, че той има повреди и въпреки, че има след... непрекъснати авторшокове и нощата му способност деградира в това време. Аз поем отговорност за живота на тия всичките хора без да имам дори някакъв нормативен документ на който да съм стъпил при оценката и като стане Белята аз отивам в затвора, аз съм отишъл доброволец. Ако стане Беля, има жертви аз отивам в затвора. Звучи страшно всичко това? Не а... толкова сме готови. Звучи още по-страшно, когато казвате с ирония е толкова сме готови. Сега Ням, не знаем, букам, че... Лят, с с Да, има яд и този яд може да бъде градивен, а, ако ни чуят. В България се обсъжда вече не знам за коя поредна година закон за доброволчеството. Той все още не е прият. Как той би могъл да помогне на а, инженери, желаещи да се включат при бедствия? Този закон изобщо не е приложим за този казус. Изобщо, въпреки че аз участвах там в една работна група, лъж нещо, кръгли маси, квадратни маси, и се молих, нали, нещо, <laughs> им обяснявах. Значи, то закон. А, той е а, за това доброволчество, което е, а, разни организации са си събрали доброволци по определени теми, за здравеопазване, деца, баби, и всякакви такива залесявания и капачките. Между другото, поздравления за това с капачките са жестоки типове. А, те имат и доброволци за спасяване, между другото. Да, да, не само. Има много да, различни доброволчески да, организации. Да. Обаче, казвате, не сте там. Обаче, в закона за бедствията... Сега, значи, те бяха три законопроекта mm -hmm. а, за това доброволчество. Като два от тях се каше, че в аварийни ситуации се прилага закона за защита при бедствия и аварии. В третото не се казваше това нещо. Обаче, закона за защита при бедствия и аварии, ето ви колко... Подготовността, там се казва че кметовете организират доброволческите екипи в съответната община. Е, Общината тук ръка малко да няма нито един конструктор. И какво ние ще организираме, Тоест, кого ще, освен това, той, за да може Няма да организират да конструктори, явно. Да, еми да. няма да, то няма. Той в София няма. София тук кметовете и на райони, и на голямата страна списъци. Ако Гали? прочетете, аз поне съм гледал. На район Триадица имат а, една хартия, някакъв план за реакция при земетресе. Ми те там имат такива глупости директно написани, че просто не вярвах на очите си, като съм, това някъде от 70-те години на миналия век познанията са включени в тая историята. А вероятно има и места, където няма а, такива указания. Несигурно няма, няма, да. Няма и един ни указание. Това, това, това тия са едни общи приказки. Не приложимо нищо на практика. Добре, тогава ключовия въпрос. Как държавните и общинските органи да организират тази липсваща координация и тази липсваща организация на експерти? Ами, значи, аз и в днешната презентация има разни публикации от преди. Значи, това нещо подлежи първо, трябва да се направи специализиран а, експертен състав към а, комисията по бедствия и аварии, която да се занимава само с този проблем. Да изготви цялостна да, инструкция, Общините какво правят, Камера на инженерите какво прави, всеки какво прави, за да знае всеки къде се случи това и да сме готови, защото, ето, примерно Харватия, като ги удари земетресението по време на COVID-кризата, имаше жертви, после на една конференция те казаха, че са започнали да правят това и вече сигурно са го направили. Ние обаче. Съзнани Да, а ние от Перник нищичко не научихме въобще. А, кога очаквате на тази маса? Ами поканени са за всички конструктори, такива, които биха искали да се включат в такива оценки на повредени сгради. Поканени са и всички държавни органи, имащи отношения и общински, и имащи отношения по това въпрос. Надявам се да дойдат. Ще е много ли? интересно. Да, очаквате ли да се яват на фона ами на съм... кризата с Буклука, ами... парламентарната са, значи... ситуация, кризата там, Други структури. Значи тия структури, които са пока свързани с бедствия аварии, не са с буклуци, така че те не се занимават с буклуците така или иначе. Освен а, когато буклука не се превърне в в да. <laughs> Така да, но, но се надявам да дойда, защото ще научат много важни неща, има риск, тъй като аз съм малко такъв човек, че а, ще, им, ще им кажа право в очите кой какво не е свършил, но пък ако искат нещо, защото после, даже ето това интервю сега, когато стане следващото земетресение, ще бъде публикувано на хиляди места, ще го слушат хората отново. За да си припомнят какво не сме направили, И дай Боже дай, това е имало да не става и по-добре да не се позоваваме на Бог, а на човешкия разум ами да, и на осъзнаването. И на, на, на Бог или там, на, там силата, която отгоре, също се надяваме, че няма ни стресе да, така, както ни е тресло преди. Е, Санторини няма го забравя, 3-4 месеца ги друсеше всеки, всеки Божий ден жестоко, нали? но и там не ги стресе така, че да ги изтрепе. Той, че и от него зависи до някъде, не само от нас. Добре, но нека да не разчитаме само на това, а да се опитаме да, да впреднем не, ние, а, ние трябва разуми, да може. организационни усилия, да. както и експертиза, защото това е супер важно. Експертизата идва на базата на наука. Нали, ние трябва да направим каквото можем и каквото зависи от нас. Благодарим. Останалото е от него. Инженер Димитър Куманов, разговор за Аз оценката благодаря. на сградите след земетресения, за доброволците и как закона за доброволчеството и всички останали наредби би трябвало да дадат рамка за безопасна помощ, защото своевременната оценка и активното участие на доброволци и експерти конструктори са ключови за защитата на хората и на имуществото.